Hallå podden, boys. Hoppas att intervjun med min kan lagkamrarnas Michael Hickam. Idag tror jag att det blir lätt att en extremt... Vem bra. där? För tio poäng. Jag föddes i Essex, London och min karriär har varit över Karriär kan man säga att man hade en okej okay ändå. Till och med han jag med två år i Milano. Då Italien fortfarande hade en bra liga. Den började dock i West Ham på 80-talet. och Även fast jag spelade bra så var laget kanske inte riktigt lika övertygande. En semifinal i FA-kuppen efter att slagit Liverpool i kvarten med 4-1. Jag stängde in två i den matchen. var väl nog det bästa vi gjorde som, mina, eh, som lag i mina år i klubben. 1988 åkte vi ur och man var väl så där sugen på att hänga ner i är... situationen. jag drar till en chansning har inte den? Ta under. Ja, jag tar en lapp här. Jag får mycket noller, så ni hoppas att den här satt. Ja, det är mycket information så det kan man göra. Jag känner mig, fan. Ja, förlåt. Ja. För åtta poäng. Köptes gjorde jag till slut, dock inte helt smärtfritt. En träningsmatch med West Ham gjorde jag på hösten. Sen valde jag att posera med en Manchester United-tröja på bild innan det blev klart ens. Mindre poppis hos Hammers fansen visade sig. Jag tog mig snabbt in i truppen, kanske inte direkt på min favoritposition utan gjorde flera matcher som högerback. Fick till och med en man of the match award på den positionen, inte illa va? Manchester suktade efter titlar och nog skulle det bli så, men högerback blev jag inte kvar som allt för lång tid. Och så är ja, det, det är mycket om det här det här det här fan. Är du nöjd dampen? Nej, jag vet inte. Jag satt sitter och försöker spela mm. den där. Nej, <laughs> jag drog en rövare. Vi får se. Så det här är bra podd. Kör vidare. Nej, såvida. Nej, som jag gissat kan ni <laughs> Ja, för sex poäng. Mike Phelan, Neil Webb och Darren Ferguson blev mina närmsta kamrater på plan. Kanske inte de kändes när man radar upp United-profiler va? FA-kuppen vins blev, eh, FA blev den första titeln som United-spelare. Och den enda för det året. Fler titlar skulle det bli. 1991, var, 1991 vann vi, vi Europakuppen mot Barcelona. Bäst i Europa är alltid trevligt- efter sex säsonger i United vill jag då söka lyck lyckan i Italien. Milano blev som sagt hemstaden. Det blev två helt okej år i Inter som var mitt lag. En final i UEFA-kuppen mot Schalke 0-4 var det väl det bästa dock andra året i klubben. För det blev bara två år innan England lockade igen. Jag är än så länge ganska nöjd alltså. Ay, fy fan vad vill jag säga? Jag är helt Ay, wasted. Ja, inte någon, liksom, oh Man brukar alltid God. få någon sån här yeah. liten vibb, liksom. men det här är ju helt iskall. Fan vad skönt om jag slår i min tian när ni är så borta alltså. Fast jag är ju pappaledig som sagt. Ja, <laughs> <laughs> Har du uppluggat allt möjligt nu? Nej, men, men att man är lite... Mer utvilad, ja. ja. Fast jag, jag får ju... Nej, jag säger <laughs> fyra ja. poäng. Ja, oh. Oh, fan. Hem skulle jag, men inte till London eller Manchester, utan det blev Liverpool som nästa adress. Största anledningen att flytta hem var min son Thomas. vill jag att han skulle få gå Jörgen, i England. Ah! Någon den! Yes. Nej var Jörgen. Fan också! Jaha. Du behöver inte gissa ändå, här, så läs vidare. Ska jag läsa vidare på den här? Och... Läs! Ja. Fyra miljoner pund hjälpte nog också till. Efter endast två säsonger i Liverpool så sålde Gerard Houllier mig till Middlesbrough. Och inga, inga titlar blev det för mig där. Var karriären på väg att ta slut kanske? Och för två poäng. Få höra hela. Mm. <laughs> Han drar ut på det för att det ska bli spännande här. Oj, yes. oj, oj. Ja, det Vart blev lovpar. några säsonger i Middlesbrough och Wolverhampton. Men kanske inte något att jämföra med, jämföra med tiden i United. Landslaget var jag med i också. Där blev jag historisk som först, första kaptenen Stort får man väl säga ändå. Annars är jag också känd för Graham Lesaws biografi där jag ska håna att han som gay nå enormt. Trots att han inte alls är gay. Ni har nu har ni nog redan listat ut vem jag är. Känner som att jag är lite kännare än Giri Hoo? Ja, Dennis. Ja, där vill vi ser honom. Paul Vad heter han? Paul ja. ja, precis. Ah, det drog jag till Realt rejält. Alltså. Säg Vad fan tog du den på? Det är inte så många engelsmän som har varit i, Nej, var i Italien och inte den, fan. ja. det är fint att gräva fram Insavalla. jag hade någon känsla av att han hade varit i West Ham. Eh, ja, den, för det och sen United och, den. De, och i den tidsåldern då med Michael och sen så, då var det bara nypa